Днес е откриването на изложбата 100 години Ивайло Петров, един от големите ни български писатели. Това ще стане в галерия Арте на улица Бузлоджа 31 в столицата с помощта на големият български график Иван Газдов, който сега е на телефона. Добър ден! Добър ден! И честита нова година! Благодаря на вас, честите на всички. И също така на една голяма дълга патерица, честит Иванов ден. А, вие също имахте неодавна имен ден. Кажете ни, господин Газдов, какъв е подходът ви към Ивайло а, Петров и защо е важно това събитие? Ами, първо да кажа, че изложбато е в, в, в памет или така с чест, с почет към Иванова Петров. тя е моя изложба и представя последния цикъл графикатури, които аз съм работил в продължение на 15 години и повече. И това е една завършваща фаза на моя цикъл графикатури с този, който сега ще представя. А иначе в памет или в почет, с много голяма почет от моя страна към времеят великият писател и Петров, Това е защото през време на годините, по време на а, общуването ни с нас, което е много така занимателен и интересен процес, вие знаете всички и аз установих, че той е един много внимателен, любезен, добър, учтив и съртечен художник. И по тази причина преди 20 години успях да организирам една изложба с негови работи, която се водеше съвместно тогава между него и мене, но това беше защото към неговите работи аз представих и цяла серия цикъл, един доста сериозен и голям като обем, от мои портрети, които съм правил по време на нашите срещи, включително и единствения скулптурен портрет, който има той, от мен е направен. И сега на, на тази експозиция, която предстои, Показвам един от тези портрети в негова част. Сега, вашият особен подход, който ние виждаме в цикъла графикатури, но и въобще в концепцията ви, Иван Газдов, за графикатурата, като, как да кажа, като пресечена точка между графиката, сега с голямо намигане карикатурата, и диктатурата, може би, ако ги обединим така по един парадоксален начин, защо Ивайло Петров е важен за вас? С какво? А, аз вече споменах. За мен е голямо удоволствие при тези срещи, които имахме, да установя, че той е един художник. И тази, тази, тази, тази концепция да я наричаме, вид общуване се превърна в едно безкрайно уважение. Това за мен е най-важното нещо, защото все пак двама художници са се събрали, общували, говорили, не толкова говорили, разбира се, но си гледали нещата един друг. И всъщност концепцията графикатура за него беше едно откритие, едно удоволствие, предполагам, доста така. И изявено, когато сме говорили, но а, цялата идея на моя цикъл е едно графично развитие. Идеята, графикатура, първоначално, която се появи преди повече от 30 години, е изцяло така, много изненадващо, и изцяло с името си с първата работа, която беше водеща на цикъла, нещо излично, нещо не достига, един цикъл, който се развиваше много години, това се появиха и други цикли, и накрая днеска вече така се казва завършва, завършва тази, тази, тази графична идея с синтетичната графикатура, което всичко това се отнася към едно графично разнообразие, към едно графично усъвършенстване. Така че идеята е графика, основата на една, да я наричем, а, моя графична идея, а не толкова сюжета. Сюжета е почти без никакво значение, въпреки, че той в картините представлява е, закачката, която визителът може, може да забележи. Тази закачка? И, и трябва да отбележа, че името про, про, про, про, така просъществува доста дълго време в една такава комбинация, която вие споменахте сега. Графика и карикатура, но, но това е много, много, много далеч от... Съдържанието особено напоследък в последните години. И аз го пре, пре, предвиждам това наименование като графика, тур, графика, графика с пътишествия. Дори, дори нареках тази изложба, която правих в, в, през 2017 гни а, ретроспективната ми изложа в Националната галерия, във седното графично пътешествие. Турът, Тук, има да, навигане, това е към битва, да, да, точно така. Ами аз много ви благодаря за това кратко включване по Хоризонт. Желаем успех на изложбата. Иван Газдов а, отбелязва 100 годишнината от рождението на писателя Ивайло Петров. Тази вечер е откриването на изложбата, с която завършва цикъла графикатури на Иван Газдов в Галерия Арте.